geografie memori Tartarand in Tarascon de Alfonso D. Scenariu radiofonic de Elza Grozer Ce surprize dragul meu Leo, ce surprize, îmi pare nescus de bine că te-ai gândit să dai pe aici, încă apa șoanu mi tristețe, înselectate. Înțeleg prea bine. Drumul până la Rouen. Discursul de inaugurare a monumentului Flaubert Da, la... da, sau și scurs zece ani De la trecerea sa neființă 10 ani Toate acestea de au deja... însemnat, desigur, amintiri răscolite Care te-au răvăsit. Mult, fiule, mult Reaminteam noblețea purtărilor sale Îi auzeam vorba de o sfaturi Sfaturile înțelepte De condeier aspru cu sine da. Care nu consimțea să scrie decât cărți strudite Și de o mare cheltuială cerebrală Înțelegi așadar starea de spirit Fără îndoială, tată ce unit era grupul vostru! Mm. Uite, mi-aduc aminte că într-o zi, domnul Edmond de Goncourt, statornicul prieten al familiei noastre, mi-a spus, știi, tocmai veniți la noi, la țară, la jean roze. Ah, Oare-ți dai seama cât de fermecătoare și de neuitat sunt întrunirile noastre copile? Bănuiesc, am îngăimat eu. Ne adunăm noi cei cinci, când aici sau la Paris, la tăticul tău Alfonso, când la mine, când la domnul Flaubert sau Zola?" Și vorbim despre multe lucruri, copile, mai ales despre ceea ce trebuie să supraviețuiască <gri> prin frumos într-ale scrisului. Da, mi-aduc aminte, așa mi-a vorbit. Câți ani aveai tu pe atunci? Doar vreo 14. Da, să știi că mi-amintesc foarte bine, foarte bine. <gri> După cum știi și tu, din 5, am mai rămas doar trei, Flaubert și Turghenie sau au dus, s -au dus. Ce-ar fi totuși să abandonăm subiectul ăsta mâhnitor? De nu? acord, tată. Și acum că tot am pornit într Pe calea destăinuirilor literare Te-aș ruga un lucru Dar uh, să nu râzi de mine nu, nu, nu. Știu că sunt încă foarte tânăr La 23 de ani Poți să spui mi -e dragul meu Ei bine U, sigur. Eu mi-am pus în gând să scriu Mult mai târziu, să înțelege O carte care să-ți oglindească viața O biografie? ia -te da. uite mă, mă rog, mă rog, mă rog Ai tot dreptul, ai tot timpul ai Și atunci și... aș vrea, tată dragă să mai aflu niște lucruri, în afară de cele văzute și auzite până acum în familie Na, Da, dar nu uita să folosești la momentul potrivit și de vei socoti de cuvinte notele mele <laughs> Și cele publicate și cele nepublicate, sărtarele sunt încă pline Fără îndoială no? Dar ceea ce aș dori eu să mai desprind din viitoarele noastre discuții Să leagă de unele resorturi tainice de... De sensurile date acestor mecanisme intime Ce, ce, ce, fi puțin mai clar, Leon, nu înțeleg Da, uite, spre exemplu Aș ține mult să discutăm despre ceea ce oamenii numesc într-un fel uh, minciună oh. Mai bine zis despre minciuna trecută prin filtrul fanteziei A, ah, sau dacă vrei despre fantezia înveșmântată în ca haină A deformării adevărului uh -huh, uh -huh. A depășirii granițelor sale Cam așa ceva, nu, nu? Exact Știi doar că de mult îmi place să vorbim despre asta. Dar de când te muncește ideea biografiei mele, fiule, nu te-am mai auzit până astăzi și nu... <laughs> Nici nu ai fi avut cum. Gândul mi-a devenit hotărâre de foarte curând. Adică, după recenta apariție a celei de-a treia cărți, avândul l drept rău pe respectabilul cetățean din Tarascom. Da, Port Tarascom. Ultimele aventuri ale ilustrului Tartaran. Ultimele, <laughs> vezi? <laughs> Oricum... Frumos rămas bun, ai luat cu această carte de la anul care se încheie 1890 V-aș mm -hmm. seama cum au zburat, nu altceva, aproape 20 de ani da. Te referi la primul tartaran, așa? Firește la aventurile prodigioase ale lui tartaran din Tarascon, Care se voia un al doilea Jules Gerard Paima sau un al doilea bombonel vânător de pantere <laughs> Și care mai târziu, în următoarea carte Altara în alt Exact, Deci continua aventurile dorindu-se un nântrecut alpinist Frumoasă este întreaga serie, dar sincer să fiu Tot cartea cu care ai început-o este cea mai dragă Și mie În copilărie eram numai ochi și urechi Ori de câte ori aduceau prietenii dumitale vorba despre... Cutezătorul Tartara Am savurat episodul vânătorilor de caschete Cu asemenea treabă să nveserau Duminica de vreme ce lei nu avea unde găsi Tată Eu o să lipsesc din Paris Vreo săptămână Pleci cumva între timp cu mama la șan roze? Nu, nu, nu, încă nu Tot aici în cartierul mare mă găsești Atunci pe săptămâna viitoare Sau peste cel mult 10 zile, tată dragă Cu bine și nu te lăsa pradă nostalgiei, chiar dacă o să te tragă inima să momente momentele trecutului Fixate pe hârtie, ori în memoria pe care ți-o știu, fidelă Cu bine, ta Cu bine, Leon, Cu bine. Nici nu-și poate închipui, Leon, de câte ori mă revăd în ținutul năstrușnicului tartare trecând prin fața casei lui cu un boabab plantat într-un ghiveci. De câte ori mă revăd în iarna lui 1861, îmbarcându-mă la Marsilia, împreună cu vărul meu reno, pe vasul lui Suave, înarmați până în dinți și cu fesuri care agase pe cap, <gântu -mă> pentru a merge să vânăm lei în Algeria. Devenise mai tartara decât tartara și chiar îmi închipuiam că voi nimici acolo în atlas medenie de sălbăticiuni. De mi în mine un fond de veselie, o veselie care nu s-a stins de-a lungul timpului în pofida unor beteșuguri fizice. Îmi păstram voioșia, mi-o spuneau ades prietenii când ne adunam spre a schimba păreri, spre a ne bucura de apariția unei lucrări ce aparținea unuia sau altui. Ei, câte ceasuri plăcute, petrecute împreună. Zorile statornicei mele, prietenii cu Edmond de Vigoncur, cu Flaubert. Vă salut cu tot respectul, mai este Flaubert. Îmi îngăduiți să vă stânjenesc doar câteva clipe. Nu mă stânjenesti de fel, dragul meu, și sunt gata să te ascult. Ei bine, am venit să vă mulțumesc. Și încă foarte călduros pentru entuziasta dumneavoastră scrisoare. Chiar astăzi am primit-o. Vă sunt recunoscător pentru cuvintele calde prin care vă exprimați încântarea încercată la lectura năzdrăvanului meu roman, care în sfârșit, în sfârșit a văzut lumina zilei, nu doar în pagini de gazetă. Ce am spus despre el, rămâne spus, Dodi. Tartaran din Tarascon este, îți repet, o capodoperă. Drept este că te-am mai felicitat odată în anul acesta. Da, da, cu prilejul apariției volumului scrisor din moara mea. E pe adevarat. care l-am apreciat cu aceea sinceritate, dar din cuprinsul căruia tot drept să fiu, mi-a plăcut mai puțin proza denumită Arleziană, această <laughs> dramă Wagneriană a Sudului, dacă îmi permiți o asemenea etichetare. <laughs> mă rog da, că... Să revenim la Tartarea, iubite de Aș vrea să știi că am admirat mult în cartea aceasta felul în care ți-ai portretizat eroul. Un pamparon ce se hrănește cu himere, care se închipuie angajat în bătălii sau alergând prin pampasul sau și mai și vânând lei în păduri ecuatoriale, oricu trei rând deșertul Saharei. Un erou care visează la uragane și taifunuri. Îmi reamintesc ce bătălii graznice se duceau în pașnica locuință a eroului din Tarasco. așa ori la mine. Crezi că mă fricoșesc? N-așa! Și mai nu! așa Mă lupt teribil! Cu șence! Cu dozeci! Nu mă sperii! Eu sunt tartaran! Ha-ha! și vă iți! Nu-mi drăzniți! Te murați! Ha-ha-ha! V-aș știut eu! Cop! Totuși! Destrăm la mine! Nu vă iert! Nu vă iert! Pe ei! Paye, l'attac united. Vojici, come. What drives Ah, our two UN no. Oh, oh, oh, oh. Panlović, a show so nice îmi voi vinde scump capul! La fa! În acest timp, la ușă! Auzi? Înăuntru e o luptă! Ce luptă, doamne? Pe viață și pe moarte! Trebuie să fie mulți! Cred că... Dar de ce se aude numai vocea domnului tartare? nu se trebuie pe domnul farmacist! Beziuche! Ceilalți? Cred. Cred că au înghețat de fratele, de Frica. I-auzi ce bătaie, ce bătaie, domnule. Nu credeți că ar trebui să-i serim în ajutor? Nu, nu cred. Te-ai Tăticule, eu intru să văd. Ce vrei să faci, tonton? Vrei să fii repus de dușman? Ură, Mă Stai, stai, stai, nu deșine! Nu! Nu! Nu! mine! Deci eu singur, cu glas tare, crede-mă! Fiecare scenă emană un umor tonifiant a izbutit, adică să realizezi ceea ce Provențarul Poet Mistral ar numi o alehadă, adică un mare hoho de râs. Cum să vă mulțumesc pentru toate încurajările acestea, în mai? niciun fel, în niciun fel. Să-ți mai înșirui scenele recitite anume, pentru că sunt realmente de un haz ce n-ar mai putea fi tăgăduit. să spun cât am râs văzându-l, da, efectiv îl vedeam pe tartara cocosat în minaret și rând de acolo pe limba noastră. Și deci zadarnic întreg Orientul, întreaga Algerie, care îl dezamă ori e scena cu așa zisul prinț, de fapt un șarlatan înjefuitor Ca să nu mai pomenesc ilarianta scena sosirii menageriei Mitain mm -hmm. Când a păruse în sfârșit la tarta scomul leul Leul mult, prea mult așteptat da, scena ce debutează cu cântecul capitanului barbar Parcă-l și aud mm -hmm. Ciroaroaroa Nu-mi e frică de foc, nu mă tem că mă coc, Niciodată un incendiu nu-mi scapă, Și cum iese un fum, eu sunt gata de drum La asalt cu tulumba de apă. Ciroaroaroa unde groaza e în Ne găsești și pe noi Foarte calmi, dar amând cu furtunul tara s-a prins Într-o clinipă l-am stins Căci pe suntem unu și unul. Dacă ies vălvătăi flăcăr mari și scântei Înroșind cerul negru al serii dacă foc zidul cad Iară ne ard Fiți liniștiți Vin, papieri! <Weiens travard��> <Marcelo> <gazu> un leu! <huh> no leu! Un leu! Un leu! Un leu! Un leu! Un, un leu! Un Un Un leu! Un leu! Un Da, no. -so Un <adaptation> În piață, în piață, oh. să pare, să pari, să mari cadă ușa L-ai văzut cu ochii tăi? Ochii mei, domnule, tatară Ce-i nefăcut, ce-i nefăcut, domnule, să lumina, să nu ne vadă Auzi, un leu, un tarascol E, e mare sau un leu mai așa... Mai? E, no! Domnilor, domnilor, calm, cât mai mult calm Să nu ne pierdem cu figa, Să ne înarmăm și să ieșim înainte Cum înainte, înainte, leu, nu Trebuie să acționăm, Nu, eu, eu, eu rămân aici să, pă -pă, să, pă -pă, să, pă să păzesc casa. N-am să mă nici din ea, orice s-ar întâmpl întâmpl întâmpla. Bine, bășiniac. Ceilalți, veniți-vă bine. Nu crezi că ca ar fi cazul să mă aduc pompierii și tulumba de apă? Eu, comandante Brabnic, cred că e mai bine să nu ne împrăștiem. Să fim cât mai mulți la un loc. Păi Încheiață-i destulă lume. Lume? E? Da! Toți vor să viziteze și menagerie, da, da. Și menagerie. Și menagerie. Da, a venit o menagerie. E în piață. Are și foci, are și șerpi, are și un crocodil. Crocodil. Dar leul, ha? leul! E? Are și un leu. Din munții Atlas. Așa e? spune îngrijitorul. Din Africa de Nord. E un leu uriaș. No. O coama, așa, înspirimântătoare! Se de furios prin. Cușca. Te joci cu lei, da, da, te joci cu lei, domnul. Domnilor, Eu o zi mare pentru noi. A? E primul leu care calcă în Tarascum. Eu n-am văzut încă niciodată un leu. Era momentul să ne sosească în sfârșitul unul, nu? Da, cu șcaua are o ofiță sau o ofiță eh? Domnilor, oricum ar fi, sunt de părere să ne luăm argmele. Un vunet foarte să fie să Așa că vezi vine? Totul, dar absolut totul m-a distrat copios Și o să închei mărturisindu-ți că până și ideea din final A, vă referiți la Camila Bucurcașă Exact, Ei bine, ea are darul, dacă vrei, să încunune edificiul, opera la Camila care-și urmează cu îndrădnicie Pretul de noul stăpân Până și pe puntea vasului francez pregătit de reîntoarcere în patrie Prin urmare... Nu ai pentru ce-mi mulțumi. Din potrivă, <laughs> eu ar trebui să o fac. <laughs> mă bucur că am devenit prieten, dragul meu. Îi spuneam asta de ună zi și a micului Edmond de Goncourt. Asta înseamnă că ne vom revedea deseori de aici înainte. În și mai bogată formație. Oh, oh, prea mă gulit, domnule Flover! prea mă gulit. Ei, și acum trebuie să vă las. Sunt așteptat la gazeta Le Figaro pentru un fragment de viitorul meu roman... Frama cel tânăr și mai vârstnicul Reisler Așadar, felicitări pe mai departe, iubite doreși Vreau să sper cât mai pe curând Mă simt, onorat, maestre. Sănătate și cu bine, domnule Flaubert Bine, bine Dragii mei, trebuie asta să mă îndrezeați atât Iartă-ne Zola iartă și Flaubert credeau că nici nu mai venit. Ai dreptate, Edmo O invitație la cină trebuie onorată cu punctualitatea de rigoare Sigur că da, ai iartă dreptate Iartă-ne, iartă -ne, Edmo, la noastră nu vroia să se culce Păi da, Leon ne tot să-l lăsăm să termine lectura Un palpitantă multă pe Cam așa se întâmplă când ai 11 ani și părinți scritori cu multe cărți în raft <gri> Haideți dragii mei Haideți o dată să răcește cina Cât să mai stăm după voi Să ne descotorosim de haine Uite că am sosit Bună seara Bună seara Credem în sinceritatea tinerii familii Dodecu Cu toate că dacă ar fi să nu dăm uitării paternitatea lui Tartar E, ce da, ziceți? Și mai ales convingerea aceluiași Dodecu că în Franța Toată lumea este puțin din Tarasco. Părere <gri> care cuprinde un adevăr, nu-i așa, Dode? Nu Fără îndoială, De ce credeți că am așezat asemenea cuvinte chiar în fruntea cărții la care vă gândiți acum? <gri> Dar, fiindcă tot veni vorba, spune-mi, dragă Dode, nu te -a uimit tardiva inițiativa lui Anatol Franz? Dacă nu mă înșel la Mice Zola, te refer la articolul domniei sale... Din letan, a apărut de curând Bineînțeles, da, bineînțeles De altfel nu conținutul laudativ al articolului M-am mirat cu el, sunt întru totul de acord Ci faptul că s-a gândit Să scrie despre Tartaren din Tarascon Abia după patru ani bun De la apariția cărții Adică abia acum, hmm? în anul de grație una 1876 da? Și eu m-am gândit la asta Chiar îi spunea lui Flaubert până să veniți voi ceilalți în ce privește însă ideile maestrului Anatole Frans, vă mărturisesc că îi le împărtășesc fără nicio rezervă. Da, te crede, Edmond. Am citit articolul și găsesc că este cel mai profund din toate câte s-au scris despre această operă bufă, scrisă într-un alegro, vivace, încântător. Mm -hmm. Mm -hmm. Repet, este cel mai profund. Ai dreptate, prietene, Flaubert, ai dreptate. Rețin articolul fiindcă mi-a plăcut. Cel puțin începutul lui, cred că îl știu a idoma. Tartaran din Tarascon este una dintre acele fantezii pe care o începi pe care o prelungești la fiecare nou acces de râs și din care faci un întreg volum fără să-ți dai seama. A, până aici știu lecția, dar fiindcă uh, mai încolotezi, simți-o trebuie hmm. voie să continui eu zorate, super? <laughs> Chiar te rog. Te rog poate că este super. o epope să avanțe sută, iar și el puțin tarasconez uh, poate fanfaron în stil, precum eroul său în cele săvârșite. În aceasta rezidă însă toată sarea bufonerii. <gântu -i> Și acum, fiindcă văd că suntem pe care să pășim din nou cu toții pe pământul Tarasconului, îngăbiți mi să-l întrebe dragul nostru Dode, în ce dispoziție se află dumneavoastră astăzi? Este mai mult Don Quijote sau mai mult... Sancho Panza. Da, da, da, puteți râde, puteți râde, dragi prieteni. Dar să știți, lui Edmond i-a mai spus asta. Întotdeauna am simțit conviețuind în ființa mea două temperamente unul entuziast și visător, celălalt atent critic. <gântu -s> Să te fie atras cumva una dintre reflexiile subtire ale criticului sainte Vă la poetica lui Afirmație, potrivit cărea fiecare dintre noi este în același timp și un Don Quixote și un Sancho Panza, că fiecare se regăsește, mai mult sau mai puțin, în această alianță șchioapă dintre idealul exaltat și bunul simț comun. <gântu -s> Adorm, Don Quixote, și te scol, Sancho, Încheie să în într-adevăr, la frumoasa lui cugetare mă gândeam Deși... Deși, dragul meu, Zola ea nu m-a influențat cât își de puțin Deoarece sentimentul de care vă vorbeam m-a stăpânit de când mă știu Este un lucru pe care vi-l pot adeveri ca soție îndeosebit Și ca poet în același timp Mult mai sensibil oricum la reacțiile, trăirile și intuițiile omului de lângă tine Așa este, da, da, dragul meu, Edmond Julie m-a descifrat dintr-un început ei sunt îndatorat pentru înțelegere. Nu cumva această dedublare ar putea fi socotită drept o caracteristică psihologică a meridionalului? S-ar putea prea stimații, Ceea ce știu însă cu certitudine este că acest al doilea eu, într-un fel cumplit, când se află mereu așezat, celălalt stă în picioare, acționează, suferă, se zbate. Pe acest al doilea eu nu l-am putut niciodată face să plângă sau să adormă Și cât de bine vede Și cu nimic nu iartă Este zefremist Știe să bat jocorească Cu atât mai limpede poate înțelege atunci oricine Dialogul devenit celebru Dintre cei doi tartară. Capitolul 6, partea 1 da. Dar ce ne-am face fără tine, Edmond <sus> Și fără memoria ta <sus> Ce vremea să te acoperi de glorie, Tartagan! Mai bine îmbrac o flanele, că uite ce vreme a afară. Ce minunate sunt pușile cu douățevi, pumnalele, bumerangurile, pintele. Ce minunate sunt papuci de casă, ciorapii groși, vestele de lână. Un Iatagan! Da ți mi un Iatagan! Lasă Iataganul și ia cafeaua cu lapte, că se răcește. Bine, iată că nu pus nu glorie nu, Sangai nu Dar până la orășelul vecin Boccher, tot nu Nu Trebuie trecut un pod Ei și? Podul Ia să fie luat odată de furtună ei, ei, Dar n-a fost luat Dar dacă îl lua Am să mă duc într-o zi Senină Ascultă-mă Podul e lung, fluvile lat și viața iată de scurtă. Dialogul acesta la untric, exprimă, în fapt, desăvârșită osmoza dintre creator și personajul imaginat. Imagina doar în parte, fiindcă știm cu toții că prietenul Alfonso Dodet a pornit totuși de la niște modele vii iar foarte vii de vreme ce nici acum nu s-a stins embunarea celor din Tarascon nim sau bocher. Ce vorbești, Chiarașa? cum auzi, nici n-am apucat să vă istoriesez cu una nouă petrecută de curând. Da, da, chiar zilele trecute. Așadar, mă pomenesc cu prietenul meu, știți sculptorul. No, Siegfried, tot Tarascon, și el devenit însă de mult parizian. Și pentru ce te căuta? Nu știa omul cum să mai scape de un inis mustăcios și înfuriat nevoie mare venit să viziteze capitala Insuți ține și să-mi afle adresa ca să-mi ceară socoteală Pentru asemănările de nume, cele din carte ale unor persoane existente în orașul său Nim. Venea mai mult din partea capitanului în retragere fitilii care se recunoscuse în eroul meu Bravida. No. Ah, noroc că nu l-a găsit. Iar micul scultor l-a tot dus cu vorba. <laughs> și mie, Alfonz. să da. mai bine zis, reamintește-mi puțin numele adevărate ale modelelor dumite. lasă mă pe mine să ține spun dragă Zola. Dodeiesă tu până peste cap de istoria asta. Ei bine, mușchetarii din farmacia Bezuchi, da, Precum și clienții armurerie Costa Cald, au existat la nim orașul natal al părintelui lor literar. În viață de toate zilele, armurierul Costacald era cunoscut sub numele de Wadiș. Iar în ce privește pe Bezuche, farmacistul, mm -hmm. <laughs> Poate ați auzit, nu e altul decât Montagu, ah. în văr lui Alfon Înțeleg, <laughs> <laughs> înțeleg Tot văr îi este și Reino, care l-a însoțit în sprâncenată călătorie călătoriei algeriană. Și de la care am împrumutat cele mai multe trăsături în portretizarea lui Tartar o precizare, dragii mei, hmm. și anume că în făptura tartarinească se află nu numai ceva din Reino De fel din Montfrey, ci și din profilul unei anume barbară din Ar. Văra al distinsului comandant Bruno. Nu, nu, nu uitați, dragii mei, că familia Barbaran, deși cum se cade L-a amenințat la numai câteva zile după apariția în monitor universe la primei părți Cu trimiterea judecată Asta ne cam neliniștea <laughs> <laughs> e. Oricum asta la a să-și publice următoarele două părți în altă gazetă La Le Figaro O gazetă mai puțin răspândită <laughs> Și... Îți zis că ai fost atacat de cetățenii care se recunoșteau în personajele tale. Cum au fost aceste atacuri? Unele au fost chiar dure, să știți, sau de-a dreptul injurioase. Ele sunau cam așa. Ce vrei să dovedești cu asta, imbecil? Alții m-au amenințat și m-au avertizat. Ai grijă să nu se mai calce picioarele pe aici dacă ți-l viață. atunci, o vreme n a mai trecut pe acolo decât incognito. Iar mulți au renunțat la abonamente, ceea ce nu ne prea convine. Este limpede, că nu ți-a fost ușor Deloc Vezi, toate poveștile astea n-au dăunat cărții Ea își vede de drum Spre a încânta și de aici înainte Nenumărate generații de cititori, Ceea ce este socot eu Esențial Dar acum, fiindcă ne aflăm cu toții Și fiindcă ați avut plăcerea și bunăvoința Să reluați în discuție, un subiect care, de fapt, se raporta numai la una din cărțile mele. A, apropo, cum stai cu nababul? Am să-ți răspund eu, dragă, Elmo. A încheiat romanul Jacques, asta știi, nu? Da. Și s-a apucat cu râvnă de nababul, tot o fresca societății noastre de azi, destul de acerbă critica ei. Așadar să-ți răspund da. Se cam surmenează mm. Și dacă am spus cam Am vrut Mie să nu-l supăr prea tare nu, nu, nu, nu este bine ceea ce face Se obosește mult prea Mie mult zi. Zi. E Asta nu-i deloc înțeleg. Dacă mi se îngăduie să mă amestec cu un sfat N-am dreptate, nu într totul, dragă Flaubert Numai că nu dumneata ești cel mai în măsură Să dai asemenea sfaturi Dacă Iertă încă... da. iartă-mă <coughs> Faci același lucru Te extenuezi da, acum sunt totuși într-o mică pauză pe care să pregătesc un volum de proză scurtă. Da. Intenționez mm -hmm. să reunesc trei povestiri între coperțele aceleiași cărți. Chiar așa o voi intitula. Trei povestiri. Mm -hmm. Dar nu da. da a ta... Amune, bon de cum mai stai cu atât de vastul dumitarelor? Da, chiar așa. Da. Mă străduiesc, prietene Flaubert. mie este mai greu, știi prea bine, de doi ani în coace. De când s-a stins cel mai apropiat colaborator al dumii tale, frate de Jules. Înțeleg foarte bine, dar știu totodată că nu te dai bătut. Prieten, prieten, sunt gata să trag un semnal de alarmă. Ce? Cum? Ce Fiindcă ați alunecat așa dintr-o dată pe panta nedorită a mâhnirilor. Mm. De unde până acum am toți provăit despre lucruri mult, mult mai vesel. Ai, ai, ai dreptate, ai dreptate, Zola. Mm. Ia spuneți dragi prieteni. Când ne mai vedem? Cât de curând? Noi peste câteva zile plecăm la Champs-Rosé, nu așa, Julie? Și după aia... Da, sigur că da. ne am putea vedea însă acolo, nu? Vă așteptăm, vă așteptăm cu nespusă plăcere. Sau poate vă trage inima să faceți o vizită la Medan. Ei, nu nu e un sediu. Asta nu e greu. până una alta să-i dăm pace bietului Edmond. Văd că ne apropiem de miezul nopții. Și e prea... Numai bun ar fi ceasul acesta pentru o strigare a la tartara <laughs> Făcută din turla la unui minare. Așa, așa, e, atunci moezinul cine să fie? Edmond de concord. aș că eu că e cel mai nimerit. Ca să vă spun ce, eventual ca să ne zici vreo două, fiindcă ți-am răpit atât de mult timp din orle de lucru. Nu. Nu, nu, nu plecăm înainte de a ne recăpăta întru totul buna dispoziție. v propune să recitim împreună un pasaj deosebit de amuzant din cartea prietenilor nostru Dode, a, nu. carte pe care... De atâtea ori am amintit-o astăzi Să zicem cel despre pregătirile făcute de tarasconezi Pentru a sărbători întoarcerea eroului lor din Africa Da, da, da, da, da, da După ce le trimisese blana leului împușcat de el Scena se petrece în farmacia lui Bezuchet Iar ca încheiere propun să intonăm lui Tartaran, Devenit innul Tarasconului <fie> Cu toate eu mă bat la fel, cu trăndafiri, cu mușețe. Eh, eh, ce să zic, ce zici, ce zici ce, zici? ce să zic? Despre, despre, despre eveniment. Care eveniment? E cum nu știi stii ca să A venit azi o minunată blană de leu. Blana unui leu uriaș împușcat de tartaren în munții Atlas. Nu, mai spune Da, Și se mai spune că se întoarce în, câte, în câteva zile, câteva în câteva zile. E primit în triu. Păi chiar ne întâlnim diseră la Cocoa, la Coco, la Coco, la Coco, la Coco, la Coco, la Coco, la Coco, la ech, nem poter. Arzara va înțona un triumfal. He? Domnilor, domnilor, da ce ați uitat? Da nici nu putem să ne gâ, să ne gâ, să ne gâ, să ne gândim oprimidia lui Tartaren, în cucu în cucu în cucu, în cucu de glorie, fără să i ținem unii de un discurs. He? Cred că cel mai nimerit pentru asta sunt eu. Oh! <laughs> Ei, ia spune. Ia spune. Bravo nono, bravo nono, bravo nostru. Ta ta ta tartaren. Cucu cucu cucu. Curajosul ne nostru tata, tata, tata, tata, Nu se poate să-l Ar durea prea mult. Ai, vise, papa, vise, papa, vise, repare. Că lungesc puțin cuvintele, se, se, poate, re, se poate repara. Da, da atunci când, când vorbesc, pe, pe, pe, vorbesc perfect. Viteaz de întâlnit, lei ai nimicit. Gloria ai cucerit și ai revenit. Astăzi, în sfârșit, bifi fi fi fi bi bi fi fi bine. veni. Vă rog, veniți! Vă rog, veniți! Vă rog, veniți! Vă rog, veniți! Vă rog, veniți! sunt visibil, cu toții mă vedeți O, Tarascon, o, Tarascon În la pânătoare, că suntem îţi trăsmeţi O, Tarascon, o, Tarascon spune cu sinceritate, dragul meu nu se supără, Julie, că am venit la voi, așa, nitam, nisam? Nu vă stingheresc cumva? Te... <ride> Te întreb până nu se întoarce de la bucătărie cu ceaiul. Dar cum se poate să pui o întrebare aici, Mă rog, mă rog. Oricum aș vrea să știi, mă, le, mă repet, că prietenia ta a dat-o a doua tinerețe spirituală. După fratele meu, ești singurul om de-a cărui minte îi place minții mele să scape. Ca un -ar pe creme. <laughs> Îți împărtășesc sentimentele, Edna no, Îți mulțumesc și eu la revedere. De fapt, nu am venit chiar așa fără treabă da. Vreau să spun că am și scris Pentru suplimentul ziarului Lugulua la cererea lor Un portret Alfonso Daudet hey, Cu ce privești l-a cerut? Vor să-l adauge la cronica Ce urmează să apară la ei O cronică la dramata Safo Înțelegi și cum ți-a ieșit portretul? Rotund Mi-ar plăcea <laughs> să spun în sensul că am încercat să cuprind în el cât mai mult Tinerețea ta plină de peripeții, căsătoria, anii de muncă literară care i-a urmat Am pus accentul, desigur, pe cărțile tipărite și mai puțin pe teatru Da? Bine, ai făcut foarte bine, Edmo nu spuneai tu, într-o zi, că în filipările imaginare capătă mai multă consistență în file de carte? Greșesc cumva? Nu, nici de cum. O carte, prin însăși întinderea ei, îți îngăduie, sau mai exact îți dă forța să creezi tipuri umane Destinate mai apoi să circule exact. în lumea mare. Nu asta vrei să spui? Da, ba da, ba da, da. Să circule în lume cu gesturile și fizionomia lor de sunt, ori nu, iubite, bineînțeles. Uite, ți-aș putea da spre pildă adevărate emoții trăite în acest sens. Mai precis, emoția încercată nu dată când am auzit spunându-se despre cineva este un tată era caracterizarea altcuiva Prin mijlocirea unui tip literar Foarte bine conturat Înseamnă că ne va fi dat Să mai auzim asemenea etichetă S-ar putea Îți pot spune că până acum Am simțit de fiecare dată Ca un fior Fiorul lui tată ascuns în mulțime În timp ce fiul său este aplaudat Tată care ar vrea să strige atunci Este fiul meu este Dulce fiul sentiment, meu. <laughs> dragul meu, Dodi Într-adevăr de altfel sunt convins că o să mai auzi comparația asta. Mai abitiri, zic eu, după ce o să-ți apară și cel de-al doilea tartare. Vorbesc adică de tartară în da, alt, da. pentru că, în fond, continuând personajul sub aceleași trăsături... Da, dar e ancorat în alte împreunări. Bineînțeles, bineînțeles, bineînțeles. Asta nu are importanță. Esențial este faptul că readucându-l în conștiința cititorilor, îi prelungești viața. Prin urmare și mitul. Crezi? Chiar dacă această, se zice în continuare... A văzut lumina tiparului abia acum, în 1885, după 13 ani de la cel din triitar Cu atât mai mult, că... Dode, cu atât mai mult. Dar fiindcă am atacat problema perenității unei, sau mă rog, a unor opere, mi-ai spus nu de mult că întocmești un istoric al cărților tale. Da. Hă? Merge treaba? Merge? Cu un la necesarea unei asemenea întreprindere, nu? Supra titlui m-am fixat încă de la început 30 de ani de Paris și amintirile unui literat mm. Voi integra în filile acestea și povestea cărților mele și eu că... altfel cum Câtă muncă închide fiecare dintre ele Și fiindcă acum a apărut cel de-al doilea tartar Alpinistul, fără teamă Te-ai gândit? Sau încă nu? Și la cel care va încheia trilogia? Oh, Destru de vag încă De ce? Peste câțiva ani însă o să-i el din urmă Pe înaintașii să-i n-avea grijă, dragul meu <laughs> Ai venit, dragul meu, Leon Am venit, tată, bine te -am venit. Așa cum mi-ai făgăduit Da Sunt zece zile de atunci eh, Cum ți a mers? Mm. Ai strâns ceva material pentru gazetăria ta? Oarecum, Am oarecum Am impresia că stai cam prost cu vitejia literară Mai prost decât cu cea fizică Deocamdată, tată Am dat în sfârșit de editorul Dian da? Voiam să-i mulțumesc Pentru apariția ultimelor aventuri exact. ale ilustrului Tartana exact. Bănuiam, mă bucur, tată Apariția acestei cărți care îți încheie trilogia m-a încântat După cum ți-am și spus de altfel la întâlnirea noastră de rândul trecut a, da, știu, știu, dragul meu. Și nu am uitat că ți-am făgăduit atunci că vom mai sporovăi și clarifica puțin ideea minciunii fanteziste da. învejmentate în straile artisticului. Da? Îți mulțumesc, tată. Așa. Da. Câte ceva o să te întreb chiar astăzi. Tot l-am pomenit adineori pe mult Nicol Tarasconez, eroul de neuitat al galehadei dumitale. Locot că pentru a înțelege și mai bine firea debordantă de imaginație a personajului pe care le evocăm acum Ar trebui să vedem sau să reînțelegem trecerile mental-psihice de la realitate la miraj și invers Ar fi într-adevăr un punct de plecare deslușitor Mirajul căruia ne-am lăsat pradă eu și... Eu și vărul dumitale tale, Henri Reno. Exact Alcătuiam amândoi un cuplu de caraghiuși O, oh, da Și ce mult credea Henri Mai ales ari în Orient Lecturile cinegetice îi hrănisele din plin imaginația Iar dumneata, credincios Precum Camila din romanul scris după aceea Îl urmai în visul său eroi Exact De neuitat rămâne pentru mine Între altele, desigur Episodul călătoriei lui Tartar Încumplită suferințe din pricina tangajului De ce se leagă în vaporul ăsta atât de tare? Oprește puțin! Nu mai puțin, te rog, că nu mai pot! Capul! Unde mi-e capul? Uite-l! Ăsta e v să zic că o de mare! A, mi-e sede. Dar cine să-mi dea puțină apă? mi asta eu, dar nu pot nici să mă ridic! Să mor de sete cu atâta apă în jur. <sus> Și când te gândești că în căr scrie că nimic nu e mai plăcut decât o călătorie cu vapor <sus> Africa ai vrut? -ați Africa. Mulțumesc. Mai doriți? <sus> Am de ajuns. <sus> ah. Numai comandantul pompierilor Din Tarascon Bravida Numai el e de vină El ne-a spus să plec la vânătoare Citisem nu de mult Cu pasiune chiar Un an în Sahara Carta lui Frumanță? Exact Cu ceritoare lectură, într-adevăr Dar spune-mi, îl mai cu încredere pe vărul Reno? Cu o încredere nesdruncinată? Ei, să știi că mă încerca uneori îndoiala, să nu crezi că nu-mi ziceam Dar dacă nu mai există lei acolo? <laughs> Cred că numai glasul viitorului tău personaj îți putea șopti asemenea întrebare Dar să revenim la, la minciuna literară, tată, dragă da. Pentru mine, ea rămânea un subiect plăcut și aproape nesecat în nuanțe, aș zice. Te cred. Fiindcă, într-adevăr, din câte-mi pot da și eu seama, meridionalul se lasă amăgit de miraje și se ambalează, le cade prădă, da, da, Deși doar pe jumătate, sincer. Da, da, nu greșești, fiule. Și nu știu dacă ți-amintești, mi se pare că ți-am spus și ce am scris într-o zi, nu de prea mult timp, biografului meu englez, minciuna ne-a mi fost din slăbiciune cărțile mele sunt pline de mincinoși. <gântu -i> Asta este o confidență intelectuală sau trebuie luată drept confesiune profesională? Nu-i confesiune, în, nici, în niciun caz. Sau atunci s-ar cuveni întregită neapărat de micul examen de conștiință făcut în fața tânărului scriitor, Josef Henri Rosni, căruia, într-un moment de sinceritate absolută, i-a spus... Sunt un mincinos pocăit În tinerețe, răsfrângerile, oglinzii Îmi păreau prea vii Mințeam fără să știu uluit Și nu atât pentru a minți Sau pentru a trage vreun folos O, nu! Ci mai mult din plăcerea personală Ori pentru a face plăcere alta. Da, da, da, da, da, nuanța este fără îndoială importantă Fiindcă, de fapt, dumneata nu ai fost un, un mincinos Nu! Uite cum văd eu lucrurile, tată. Pe măsură ce scriai, te convingeai singur, credeai în ceea ce scriai. Nu? Bravo, bravo, așa este, Leon. Mă bucur că precizarea pe care eu însu ce putam puteam face a țășni dintr-un gând ce ți-aparține. Vezi tu, dragul meu, Leon, am avut debuturi grele, am trecut prin momente de nefericire și atunci, atunci vrând să mă singur în privința vieții, care se strâmba la mine în loc să-mi smiră, lucruri vesele, nostime. Adică, ne putând să râzi prea mult, te răzbunai făcându-i pe alții să așa, râdă. Așa. Iar pentru asta, desigur, trebuia să minți, într-un anume fel. Da, fiindcă importantă este, de fapt, nevinovăția minciunii. Sigur că da. Nu ar fi deloc drept să-l socotești mincinos pe omul care se îmbate Cu propriile vorbe sau visuri sau Care, fără vrățintă, urâtă, fără viclenie Sau dorința e... de a înșela sau. Da, sigur că da Caută să-și împodobească propria existență Și pe acea altora cu istorisiri, iluzorii Dar pe care și le-ar dori adevărate Așa Ori e. pe cale de a deveni totuși adevăr, Așa nu? Așa, da da, Omul da. acesta, ca tartaran de pildă, își secretă singura atmosfera. Deformează în mod constant lumea exterioară. Este parcă reflectat așa de o, de o glindă concavă. Pe tartaran l-a erudit într-un cu Don Quixote, nu? Uh, nu mai așa cum spui, într-un câtva. Sigur, sigur că da. Doar în unele scene, ca de exemplu cea care se petrece în fața menageriei Miten. Da, da, da. Iar învie puțintel un tablou umoristic din cartea lui Cervantes. A memorabilului Cervantes Pe care într-un chip atât de inspirat Îl invoci în cea de-a doua parte a cărții Oh, Miguel Cervantes Saavedra Dacă e adevărat ceea ce se spune Cum că prin locurile în care au stat cândva oamenii mari Mai dăinuie și plutește în văzduh Până la capătul vremelor ceva din ființa lor Atunci ceea ce a mai rămas din tine pe plaja barbară trebuie să fie tresaltat de bucurie când l-a văzut debarcând pe Tartara din Tarascon. Tipul acesta minunat al francezului din sud în care se întrupaseră cei doi eroi ai cărții tale, Don Quixote și Sancho Panța. spune am reprodus cu fidelitate finalul minunatei invocații? Da, da, da, chiar fără cusuri, fără cusură. Acum aș vrea totuși să-ți dezvelui un simțământ o, oarecum de remușcare. Remușcare? Da, i-am împrumutat uneori lui Tartaran fiorul spaimei, dacă mai ții minte când stă la pândă printre Dafin așteptând neașteptând da. să apară leul mult visat. E bine, fiorul acela și bufonele, reflexii care îl însoțeau, mi se par nedreptele. Nu? Crezi toate? Da, pentru că pus în fața unei situații reale. Este sigur că Tartaran s-ar fi bătut voinicește cu leul. Era un bărbat dintr-o bucată și un om de spirit, care a râs cel din tine de malicioasa mea glumă și de pira leului bătrân și urmă, pușcată iurea și trimis apoi trofeul la Terascon, nu? Vărul Renault a râs, înțelegând, ai fără îndoială dreptate. Un lucru îmi pare însă limpede, anume că aplecarea lui Tartaran spre hiperbolizarea unor situații rodite de imaginație devine pentru el un bumerang. Îl constrânge la fapte al căror erou Nu s-ar mai fi dorit În Algeria el pleacă doar Fiindcă nu vrea să piardă încrederea Concetățenilor tarasconezi După cum nici la propriu zis A vânătoare de lei Nu pleacă decât silit de împrejurări După ce soseste din Tarascon, o veste exprimând neliniștea Și totodată prețuirea prietenilor Din orașul său natal Înțelegi? Plec la lei! Hai că pleacă! Ce s-a întâmplat, domnule Tartara? Iată ce scrie în fiarul acesta! Mi se comunică din Tarascon, orașul e în neliniște. Omorâtărul de lei care a plecat în Algeria să vâneze aceste fiare sălbatice, adică eu, nu a mai dat de câteva luni niciun semn de viață. Ce a devenit viteazul nostru compatriot, adică tot eu... A fost și el ca atâția alții îngropat în nisipuri? Sau a căzut sub dinți ucigași ai unuia din acești monștri a slasului? Ușcheapă limba. A, și ascultă ce mai zice. <laughs> Totuși niște beduini l-ar fi întâlnit în plin deșert, îndreptându-se spre Tom Butcu. te ce gândește Tarascon despre mine, Tom Butcu. Tarasconul cere. Și să știi, domnule Prinț, că eu, ca proprietar, negustor și cetățean din Tarascon, pentru mine cerințele urbei sunt ordine. Și când urbea mea cere, eu îmi dau și viața, ca și alte sacrificii morale și mă acest fel. Pentru că, domnule Prinț, atunci când Tarasconul a avut monument, eu am ridicat unul pe care l-am plătit singur prin subscripție publică. Așa. Și atunci când Tarasconul a vrut muzeu, de trei ori până acum am pus piatra fundamentală. Azi orașul cere leu. Ei bine, pot să mor aici în Algeria, că eu tot mă voi întoarce vesel în Tarascon, purtând în tolbă plana leului. Îmi iau cortul, pușca, pistoalele, cuțitul și plec în deșert. <laughs> ba chiar la un moment dat, tocmai din cauza imaginației sale înfierbântate, Tartaran nu se mai simte sigur pe sine. Tot istorisind celor din jur câte și mai câte despre viața din Shanghai, unde îi se oprise de către niște foști tarasconezi o slujbă în comerț, dar unde nu se dusese, mm. tot informându-se și vorbind despre ținuturile acelea îndepărtate, bietul tartaran nu mai era foarte sigur dacă nu cumva chiar fusese acolo, <laughs> dacă nu-i chiar și pe tătari. Shanghai. Așteptam în frigurație atacul zilnic al piraților, într-unul din cele 20 de magazine. Dodată o să și e pe lângă urechea mea și se înfige într-un stil. Dar pe scurt. Săgiata era semnalul atacului. N-am să voi toc Am tras obla ne de fie și am așezat săci de nisip. Da, Poc, poc, poc. Pirații au deschis focul. Poc, poc, poc, poc, poc, poc, Am răspuns noi. O moment de liniște. Pirații, tărându-se, au ajuns la siduri. În cap se ridică. Ust, îl tai. Se mai ridică unul. Îl tai și pe asta. Se mai ridică unul. Păi ce poți să-i rășit, îl tai și pe Nu, pe nu, că s-a plecat. În sfârșit, nu mai puteam să tai atâta.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 Oamenii îngroziți nu mai îndrăznesc! I-auzi, domnule, Atunci, Acum. până mâna pe ridic sabia și mă înainte cu cântecul de luptă! Deași aș fi invizibil, voi nu m-ați vedea Ota O Gascun, O! <timus> Vezi tu, dragul meu, nu trebuie să uiți un lucru L-am sugerat în roman și chiar într-o anume pagină din episodul Shanghai L-am exprimat direct Nu trebuie să uiți că reputația de mincinoși pe care cei din nord Au pus-o mereu în cârca celor din sud Se sprijină, de fapt, pe o realitate Știu, tată Să nu crezi că nu am reținut lucrul acesta Chiar din pagina de dumneata amintit acum Asta m-a încântat și m-ar încânta, Leon nu fiindcă eu aș fi cel care a spus-o, ci fiindcă pot fi încredințat că ai înțeles așa cum se cuvine psihologia meridionalului și a unui personaj. Poate fi va nevoie vreodată să explici, și după dispariția mea, celor care eventual s-ar îndoi că. Meridionalul nu minte. El se înșală. Nu spune totdeauna adevărul, dar este convins că îl spune. Exact. Minciuna lui. Nu-i minciună, este un fel de miraj. Bravo, băiete, bravo. Îți mulțumesc, Leo. Ești dator să folosești convorberile noastre în cartea pe care mi-ai spus că ai de gând să o scrii. Iar dacă ești hotărât să slujești de-a lungul vieții literatura, per sfătui să adopți deviza mea. După natură să cuprinzi în pagini scrise cu migală cât mai multe lucruri vă ajute. Desigur. Fără să renunțăm însă la poezie. Așa, Lucrezi. așa. Iar fidelul dumii tale, prieten, Mistral, susține, o știi prea bine, că faci poezie continuă, oricât de grotesc ar fi subiectul abordat. Și oricât de tarasconez aș părea sau aș vrea să pară... Mă rog, lui Mistral i-am mulțumit la vremea respectivă. Ție, ca fiu ce mi mulțumesc acum pentru râvna pe care o dovedește în a cunoaște cât mai adânc unele la aspecte, laturi ale strădanii mele scriitoricești. Sper să mai avem destule prilejuri a vorbi despre toate acestea. Și vrezenia îmi trupească, mi-aburește într-o optimismul născut, dar într-o Mama, Mama, you beat the mama Iartă-mi, te rog, intrarea asta cam năvalnică, da. dar vroiam să-ți aduc cât mai repede o veste. Hai să vezi, o să te bucure. Te ascult, dragul meu, Leon. Ce s-a întâmplat? Uite, azi dimineață l-am întâlnit pe vechiul prieten în al tatei. Mistral? El. Oh, este cumva în trecere prin Paris? Da. Și m-am științat că numărul viitor al revistei Ioli, știi că el o patronează, dar o să apară un articol emoționant care o să ne intereseze mult. Ceva în legătură cu tata? Hai, spune, spune, dată, spune. Exact. În legătură cu tata și anume cu personajul devenit legendar, Tartaran din Tarascon Mă bucură ce-mi spui Și bănuiesc despre ce ar putea fi vorba, despre anuala și tarasconeza sărbătorirea lui Tartaran, nu-i așa? Ai intuit perfect, mamă, da mi-a spus Mistral că articolul expune pe larg și cu căldură întreg farmecul serbării populare ce se desfășoară, cum bine știți, nu de prea multă vreme, în ultima duminică a fiecărui iunie, exact pe fostele plaiuri bântuite cândva de către tartarea. ți minte cât de mult ne-a plăcut nouă serbarea asta când am asistat la ea pentru prima oară. Da. Un ins defilează pe străzilor șelului îmbrăcat în exoticul costum vânătoresc al numai puțin fantasticului personaj. Însoții de un toboșar, de muzicanțe Da, urmați la rândul lor de o cămilă Nemai a fost ideea municipalității din Nim Ce păcat că tatăl tău, mult prea devreme plecat de lângă noi, nu le poate vedea Ai, Cât de mult ar fi încălzit inima Și de la un timp mă stăpânește dorința de a obține o reproducere după tabloul acelui Van Gogh Menit să evoce pentru eternitate îmbătrânita diligență Cu care Tartara a parcurs o bucată de drum algerian îndreptându-se spre Miliana Ca să înfrunte și să răpună leii, și dar mult visații leii <laughs> ce bucuros a fost tata când a aflat conținutul scrisorii adresate de Van Gogh fratelui său Teo Ziua aceea s-a transformat în sărbătoare pentru tata mi-a mai spus pe urmă chiar în câteva rânduri Ai văzut, Leon, cum și-a început Van Gogh scrisoarea Întrebându-l pe Teo dacă l-a recitit cumva pe tartara Și mai ales pagina aceea minunată, zice pictorul Cuprinzând lamentarea bătrânei diligențe. Și a descris -a apoi lui Teo câteva cuvinte tabloul proiectat Un prim plan simplu, nisip cenușiu Fundal din ziduri galben trandafiri ferestre cu persiene verzi Și diligența, pictată în roșu și verde Da... Urma să realizeze o pictură a la Monticelli. Îmi amintesc atât de bine toate acestea. La fel de bine mi amintesc și scena din diligență. Ce te uiți așa la mine? Te nică armele mele? Nu mamele mă, îi comodează. Hmm? Dacă aș putea îndepărta puțin pumnalul ăsta așezată în coasta mea. Ha! Știi că ești noastră, domnule. Îți închipă că am să mă duc la vânătoare de lei cu umbrăla și gheozană, Nu, uh -huh. Mă duceți la vânătoare de lei? Da, ce-i grijă, La vânătoare de poron ghezi? Hmm. adică dumneavoastră ești Da, eu, eu sunt. Tartaran din Tarascon omoritor de lei. Un omoritor de lei. Bravo. Frumos. Și ai omorât mulți lei, domnule Tatalana? omoritor de lei? ha. Da. <laughs> întrebare. Ce meserie interesantă. Să vânezi lei. Trebuie să ai niște emoții grozave. Să treci prin clipe așa de greu. Așa cum am citit despre Marele Vânător Bombonel. Oh, vai, doamnă, bombonel. Mă uit, de până la toate panteile. O să zic că-l cunoașteți pe bombănier. Eu să nu-l cunosc? Păi am venit cu el împreună de peste 20 de voci. Ce-i nu, domni? Să-l dăm din mâini, se e Nu, e cald. Amânga muștile. După cum am înțeles, atunci ghanați dumneavoastră, Pantheriu. Oh, mai timpul liber. De altfel, i-am ah. și spus. Da. Mai bombonel, băiatului. Ah. Lasă-te mai de flacăru. Ah. Îl și tu o treabă mai serioasă, așa ah. ca mine. Punează lemn. Și bombonel, ce a zis? Ah. Ce să zică? A zis, mi-e frică. Am ah, ajuns, am Așa, nu, Ei, A -a. domnule Tartanen, mi-a părut foarte bine că te-am cunoscut Te salut, te salut, te salut Aoleu -a Uite, Ludovic, A -a. dacă mai tai așa din mâini când vorbesc cu cineva, nu știu ce se întâmplă Nu știi ce se întâmplă? Nu știi ce se întâmplă? Stai de vorbă de o jumătate de oră chiar cu bombonel Aoleu Asta a fost cu 8-9 ani înainte de a se stinge tatăl. Exact prin 1888-89, în veacul ce a trecut de... De zece ani și chiar mai bine. Da. Să nu renunți, Leon. Să nu renunți la hotărârea de a-i consacra o biografie. Fii pe pace, mamă. Asemenea, gând nu poate fi dat uitării. De altfel, am și adunat foarte mult material... Chiar aș dori să-i pe ceilalți exegeți. Încearcă, fiule, încearcă Într-o memoriei sale În ciclul Biografia unei capodopere Ați ascultat Tartaran din Tarascon de Alfonso Dodet. Scenariu radiofonic de Elza Grozea Au interpretat actorii Stefan Radov, Doina Tamas, George Wancia, Corado Negreanu, Petre Moraru, Șerban Cela. Regia muzicală Nicolae Neagoie. Regia tehnică Inginer Tatiana Andreișic. Regia artistică Leonard Popovici.